Простяглися дороги по Україні. Одні вербами обсаджені, інші тополями. Біжать вони на всі чотири сторони. Перетинаються і знову розходяться. Подивиться на шляхи чоловік. Радіє свіжому степовому вітрові, затінку у сонячний день і притулку під деревами у дощу. А як згадає, про що думає голодна і боса людина – не радіє нічому. Так перед постарілим за Білою лежали останні його версти, останні шляхи. Один зливався з рідними дорогами. Для цього треба було пошити шаньку, вдягти її через плече, на друге повісити улюблену кобзу, ходити по селах і співати своїх пісень. І тоді завжди буде окраєць черствого житняка, і кварта молока, бо народ любив своїх кобзарів, вони не давали забути старе, заглядали у майбутнє і розкривали очі на сучасне. Інший вимагав кинути землю, на якій народився, де поховані батьки, на які любив і страждав, з її світанками і засніженими просторами, з її зірницями та весняними ночами, білою кипінню садів і осінніми червоними хащами калини, шепшини, горбини. Для цього треба було при житті поховати себе в одному з будинків для престарілих і збіднілих дворян. Був ще один шлях – пристати у прийми, але для цього треба було забути Любу Білозерську закреслити святе кохання, яке супроводжувало Забілу понад 30 років, продати його за смашний обід з чаркою. Можна було поселитися у сестри на ласкавому хлібі. Олена Миколаївна жила у борзні. У дитинстві її не зарахували до спадкоємців померлого Миколи Забіли і не позначили в ревійській касті, бо за тих часів Спадкоємцями мали право бути тільки діти чоловічої статі, але мати не обділила дочку. Олена мала хату, шматок землі і жила зі своєю сім'єю. Віктор Забіла мав вибрати один з цих шляхів. Він вибрав останній. Сестра любила Віктора. Перед нею пройшло все його життя. Вона ставилася до брата з повагою. Пишалася його чесністю і хотіла своїми турботами прикрасити невтішну старість. Так пристарілий поет опинився у сім'ї Олени. Виконував у домашньому господарстві посильні роботи. Ходив до друзів, знайомих. Частенько бував на колишньому своєму хуторі, який тепер охрестили Забілівщиною. Курив селянами самокрутки. Згадував гостей, що бували на хуторі. Дивився на порослий травою ставок, тополі, які ще буяли молодістю. І вже ні за чим не жалкував. Влітково інколи ходив пішки в Ніжин до брата Миколи. Довгі версти на Україні. Та Віктор Миколаєвич не поспішав. Де б він не був, його не полишало почуття чекання. Він чекав старості і смерті. Бувало, задумувався і згадував, тоді ставало йому веселіше. Забувалося все, наче в глибокому сні, тільки пливли перед заплющеними очима безкраї степи України, довгі-придовгі шляхи, вузькі покручені річечки серед зелених берегів, і над усім голос. Дзвіночків, які затухали Або наближалися Від близького співу дзвіночків Розплющував очі То був радісний спів Синиці на груші цінці! цій цій Тоді дивився в глибоке небо Де пливли хмарки Чи то від тієї далечини Чи від їхнього безупинного бігу А може й від нездуження Починало нудити. Голова ставала важкою, боляче стогоніло серце, бракувало повітря. Часто заходився кашлем, що з часом посилювався. Осінь застало його хворим і безсилим.